بسم الله الرحمن الرحیم امثله د دې مثالونو غواره دوه خبري ذکر کی اخیرا نه داوا عدم تسریوی په سم دغه د وځي د اختصار اددینه او مسماکی گی راوی غیر مصرح بیسمی مبهم ورتوي یو داوا چې قلته روایت شوی ها ذې په کې کان له هغه راسې او صفات ذکر کی مثالو مثالو کثرت نعت الراوی مثال د دې چې د یو راوی صفات ډېر وي لکه محمد ابن صائب ابن بشرل قلبي دا یو راوی د ننسبه بعدهم الاجده باز ده نکت منصوب کره فقال محمد بن بشره ده محمد بن صاحب پزه سوئی محمد بن بشر وئی وسمه بعدهم حمد بن صاحب باز ورت حمد بن صاحب وئی وكناه بعضهم اب النظر شو قرتا بن نظر کو نی و وكناهم بعضهم با سعيد وكناهم بعضهم با هشام فصار يظن نو گرزل چ گمان کیدې چې انه جماعته چداغه وډل وه وو واحد او راوي شوی راوي و مثال قلت روایت الراوی و من روا عنه مثال داغ راوی چیز دن روایت کا ان کی کم وی وَيْعَبُ الْعُشْرَا الدَّارِمِيُّ من التابعین نے اَوْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غِيْرَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَا اَدْنَا بَغِيْرَ بِلْچَاتِ روایتِ نَذِي نَكَ الْكِلِيمِ مثال و عدم التصریح به اسمیه د دنو وضاحت نکي قول الراوی اخبرنی فلان او شیخ او رجل او نه او ذلک دسی نذیت دای و جهالت دراوی خوشوی تعریف المجهول وهو ما لم تعرف عينه او صفته مجهول راوي چا لوي داغه سوق دي چې د ذات یا صفت معروف نوي ومانا ذالک معنا دې دا ده انه الراوي الذي لم تعرف ذاته چې د ذات یا شخصیت نشي پیجن دي او عرفت شخصيته یا شخصیت پیژندشی لکن لم یعرف عن صفته شئ خود صفاتو او نش معلوم نه ده اے لم يعرف عن عدالته و ضبطه شئ د د عدالت او د ضبط خبره معلوم نه ني يو صفاتو کی جہالت بل پر شخصیت کیسه انواع المجهول المجهول انواع يمكن ان يقال ان انواع المجهول ثلاثه ممكنه د چویله شی چې د مجهول درې اقسام دي اغه کیو مجهول العين تعریف د مجهول العين څه ده او هو مَن ذکر اسمه ولک لم يرو عنه الا رَاوٍ دا هغه چې نومه ذکر شوي خود ځنه سي د یو راوی نه بل چار روایت نه نکړي د مجهول العين او یو راوی ته کړي په دې د روایتو کې حکم د دې روایت سره د عدم القبول الا اذا اسقى دا روایت به قبول نه شي کد دی توسیکو شی نو قبلو لے بشید و سنگا بی توسیکی کیفا یوثقو سنگا با دی توسیکی ریشوی بی احد امرین پیو د دو کارونو ای ما یوثیکو غیر من روا عنہو یا خوب توسیک دو کی د دا غیر داغا چانے چی چا تی روایت کرے و ام ايوشقه من روا عنه بشرط يكون من الا اهل الجرح والتعديل يا بت اغشب د توثيکو کی چاته روایت کړي خو پدې شرط چې دا روایت د دنا سوکای نو د اهل اهل د جرح او د تعدیل وی د دې ش د فن امام دی رکا ار اهل فن قول پخپل فن کی دلیل وی علی اسم خاص آیا د دې حدیث د پارا سره خاص نوم شتا و اسم خاص د دې حدیث د پارش می خاص سنشتا و انما من نوع الضعیف د دې حدیث د نوع د زعیف نده هغه د مجهول الحال به روام بیا وایګنا ورځی په ها وای پستے حضا مشر مناستے عزق دے میں مام شو جرح تعدیل آؤ ہا